Ce premiu prezentăm la MTV? Premiu pentru cea mai bună piesă. Damă cu o Mihai la Rădulescu, lăudărescu. Ha, ai emoții, mă. Bine, mă ca pe eu, am emoții. Noi de ce n-am fost nominalizați? A, ah, pe păi că n-avem decolteuri largi, funduri, bafară, părinți, bogătași, de-alea. Yeah, ok. Intră. Uh. Bună, băieți! Eventual, buna bărbați! Comu! Da, cine ești tu? Gia! Gia și ție, frate, Gia! S sunt... <gînțiată> sunt Gia cântăreața și vreau să mă ajutați să-mi fac reclamă, să, să vă luați de mine. Uite, uh, vă dau toți banii pe care mi-a dat tic pentru farduri. Uite, uh, 5.000 de euro. 5.000 de euro sunt prea puțini. 10.000. Alo? Uh. Alo, tati? Uite băieții de la Casa Locu au zis că dacă le dau 10.000 de euro, uh, se ia de mine și fac reclamă.